церквою та дітьми янголятами. Такого я ще точно ніколи не бачила. Сідаючи на обскубаний диван, я провалююся, голосно скрикнувши від несподіванки. «Що трапилося?» кричить налякана тітка Люда, вбігаючи до зали. Вона витріщається на мене великими очима. Її обличчя таке червоне і здоровенне, що стає навіть бридко. «О, не переймайся!» Починає сміятися вона. «Там не вистачає пружин, Тож всі провалюються!» дзвінки регіт лунає кімнатою, Збиваючи мене з пантелику. Мати визирає поза спини тітки-люди. Я бачу, як вона знову повільно вдихає І потім так само повільно видихає. «Цей вон, Мар'янко, зовсім забула!» Каже жінка. «Завіть, будь ласка, всі дзеркала!» «Я прийшла всього за двадцять хвилин до вашого приїзду і одразу почала поратися на кухні. Геть забула завісити їх. Знайди щось у шафі. Ось там в кімнаті бабусі Галини». Вона вказує рукою на темну кімнату з тими самими відчиненими дверима, які впираються у сервант. «Навіщо?» безініціативно питаю я, ловлячи себе на тому, що ледь не закочує очі». «Отакої! А що у вас в місті не вчать цього?» хитає головою жінка. «Отакої! Надійко!» Тітка Люда знову регоче, чи хрипить, бо дуже вже схожі ті звуки. А ось мати не така вже й весела. Вона одразу ж блідніє, після чого починає червоніти. І тільки після того, як градус кипіння починає зашкалювати, вона відкриває рота і горлає мені. «Роби, що кажуть!» «Добре!» – кричу я у відповідь, різко підводячись на ноги. Мати починає чимось гриміти на кухні. Я неохоче прямую до цієї загадкової кімнати, а тітка Люда все ще стоїть на проході. І в той самий момент, коли я переступаю поріг, промовляє. «Кажуть, померла людина, що сорок днів блукає між світами». Самотня, спустошена та налякана вона відчейдушно намагається знайти спокій. Дзеркало – єдиний шлях, яким можна повернутися до нашого світу. Якщо вдивлятися у дзеркало в хаті, де хтось помер, можна побачити душу померлого. Але якщо дивитися туди занадто довго, твою душу можуть затягнути в потойбіччя. Ось чому заведено завішувати дзеркала, доню». Жінка повертається на кухню, залишаючи мене в повному шоку від цих забобонів. Тобто вони дійсно вірять у подібне, живучи у сучасному світі. Що за мечня? Я закочую очі та заходжу до темної кімнати. Хоч коли, така тут темрява. Намагаюся намацати вимикач, проводячи рукою по стіні, але натомість знаходжу лише павутиння, яке зогидує струшою. Ну і ця клята шафа? Обережно крокуючи вперед, простягаю руки, аби на щось не налетіли та не розбити носа. Чим далі всередину я заходжу, тим моторошніше все навколо мене. Волосся на руках стає дибки, а по спині біжить холодок, від чого моє серце ладне ось-ось вистрибнути з грудей. Я в кімнаті померлої бабці в темряві шукаю якусь шафу, а кімната, як виявляється, набагато більше, ніж здавалося раніше. І темрява доволі дивна. Невже усі вікна завішані настільки щільно, що я геть нічого попереду роздивитися не можу? Годі! Шепочу собі. Розвертаюся, аби повернутися до зали. Хай самі завішують, якщо так вже вірять цю маячню. І в ту ж мить двері гучно грюкають. І я розумію, що хтось зачинив мене в цій моторошній кімнаті. Типу це жарт якийсь, чи що? «Дуже смішно!» – кричує, обіймаючи себе руками. «Добре хоч напрямок знаю. Отже, треба лише потихесенько просуватися прямо, а і двері відчиню, і добряче визвірюсь на жартівника. Я роблю крок та чую якийсь шерхіт ліворуч від себе». Моє серце цієї жмиті опиняється десь у п'ятах. «Кіт! У всіх старих баб з'ї кіт теж!» Заспокоюю себе, змушуючи сміятися. Киця, а ти де?» Та шелест лише поширюється, наче хтось бігає кімнатою, чіпляючи всі меблі. Мені стає лячно. Я починаю тремтіти. Живіт скручує від страху. Тіло трясе, наче пропасниці, я опускаюся на підлогу, обхоплюю коліна руками. Припини, що сили волаю, зачілюються сльози, але я досі не можу зрозуміти, що в біса відбувається. Нарешті шархіт стихає і мене оббиває дзвінка тиша. Тепер здається, що це не кімната а інший вимір, бо я не можу геть нічого ні бачити, ні чути. Моє тіло так сильно тремтить, що зуби цокочуть, як у скаженої лисиці. Я впираюся долоною в підлогу, відчуваючи тканину килима, а отже я все ще в тій клятій кімнаті. І ось вмикається високий торшер. Він стоїть біля величезного старовинного дзеркала, що висить на стіні. Не маючи змоги поворухнутися, я лише дивлюся на люстро та за мить вже починаю задихатися від жаху. Неладно навіть простогнати, бодай щось розбірливе, покликати на допомогу. Лише дивлюся на прокляте дзеркало. Я намагаюся переконати себе, що це просто сон, страшний кошмар. Якщо прокинутися, то нічого цього не буде. Але за мить щось починає гупати по стінах. Я спостерігаю за тим, як з кожним ударом вся кімната трясеться все сильніше і сильніше. Я скавчу і намагаються відповсти. Але руки начеватні, лише чіпляються нігтями за килим. Та, Та чи завісилися ви з зеркала? Лунає невідомо звідки голос бабирає. А що? що, у вас в місті не, вчать, не вчать? Пу -пу. Тепер чується голос тітки-люди. Дзеркало, «Дзеркало! Єдиний, єдиний шлях, шлях яким, яким вона може, може повернутися, повернутися в наш світ!» «Єдиний шлях. шлях! В наш, наш світ!» Голоси стають дедалі гучнішими. Але в мене навіть немає сили затулити вуха. Я нахиляюся донизу, зажмурю очі, хриплю, не в змозі видати інші звуки. «Не дивись!» – чую незнайомий, високий голос. «Не дивись у дзеркало!» Не дивись. Він наче не сміхається з мене, повторюючи одне і те саме. Та потім дійсно починає реготати. Гучно, зловіще. Поглянь. Хтось дуже моторошно хрипить у мене над вухом. Мар'яно, розплющ їх. Досить! Нарешті виривається у мене, і я розплющу очі. Я дивлюся на дзеркало, відчуваючи, як у грудях, Починаю нестрімно пекти. Жадібно ковтаючи затхле повітря кімнати, вдивляюся в розмитий силует, який намагається вибиратися з того боку дзеркала. Спочатку долоні. Вони торкаються скла, але не можуть потрапити назовні. Потім, я бачу чию щоку, ніс. Цей хтось я лозить обличчям і долонями під зеркалу, але не може пробратися крізь нього. Я роблю очний глибокий вдих, повертаючи собі дихання, яке втратила через побачене. Страх пульсує у скронях, стискаючи мою голову жахливим спазмом. ні Стогну крізь сльози, і світло гасне, знов залишаючи мене у повній темряві. Я чую хрускіт дзеркала, як щось ступає по розбитому склу. Закриваю очі, пригадуючи обличчя матері, яка усміхається мені. Чомусь кортить забратися в її обійми, сховатися від усього цього жаху. Така крута та пихата. Я тепер сиджу на підлозі і ледве дихаю від страху. «Мар'яно, що ти вже розбила?» Крик матері лунає з відчинених дверей. Я швидко підводжуся і біжу до неї. Мені здається, що мати світиться як янгол, я ладна забути про усі образи, аби лише відчути її обійми. Тітка Люда взирає з дверей та простягає руку, аби увімкнути світло. Я врятована. Але замість того, щоб обійняти матір, я проходжу скрізь неї. Мар'яно, де вона? здивовано питає тітка Люда. Може, погукати на вулиці? Мамо! кричу я ще духу. Але вона не чує мене. «Мамо, я тут!» «Так, погукаємо», – відповідає тітці матір. «Але спочатку завісимо дзеркала».